Auzit, o sculă de preț da, da, da. de naur, aur bătută cu nestemat O da. Zaharia a, a găsit o De găsit, tot n-a găsit-o, dar pe undeva o fie, pe aproape da, da, da, da, Atâta da, da, da. doar că Zaharia n-o să dea de urma ei De ce, a? babă, Marandă? Ei, de ce? Bacă voi nu știți, l-a văzut cineva ieșind pe deal dezbrăcat în pielea goară no, eu, babă, Marandă Ies să mă uit de jur împrejur Să văd unde pe pară Și pe urmă dau fuga și... Ei, Giacomorilor, spune Să-mi figi un cuțit în locul unde te afli Când ai zărit para Așa și cu vârful cuțitului flacăra să nu fugă Pe urmă Mergi până la ea și pui semn A doua zi când pordești la săpat ai luat și târnăcoapele, vintilie. Luat, luat. Dar mi teamă că au fost alții mai harnici. Ia Vina lui din urmă! Dă ce caiilor, bă! Stai-o peste câmp! O comoară, fraților, o comoară! Din urmă, Tine-o la Galop, mă! Vin, vin și din toate părțile va! Dă vizie, Galop! Galop! O păruță cu aur, o comoară ca Mamă, ai scos din minte oameni buni, teferi, săracul de tine, ca să-i faci de râs și de ocară. Nu m-aș mira să-i văd venind să-și ceară socoteală când și da seama de prostia lor. Că merit să vină și să te ia din scut fă tu mami. da? Taci, nu răspunzi nimica. Uitați-vă la el cum tace și nu Ajunge, mamă, ah. vezi că bate cineva la poartă. Dacă e Alexandru, fii bună și lasă-ne singuri. Bine, mamă, bine, bine, bine. Bine te-am găsit, Zaharie Alexandre Nu poți să te de mine Cum ai telegrafiat, m-am și înfățijat eh, Să auzim Ce nouă la piscul voivodesii Alexandre Da Cred că am dat de urma comorii Ce? Să-ți arăt ce am găsit eh, Aut că și Dinu Grintescu a fi plecat în coacea,? Da. A Da, ieri pe neașteptate A tras, ca de obicei la mine mm -hmm. Azi dimineață și-a luat drăcovenile lui și a plecat pe deamnă eh, Altul care caută comori E eh. Eu am fost mai norocos Ce zici de brățara asta? Ia, ia să văd Am găsit-o printre ruin la castelul Voevodesei mm, E pot da o potavă frumoasă și rară Lucrătură venețiană Din epoca lui Lorenzo Celzo Nu, nu, nu uite-te mai bine Cred că e mult mai veche Nu, no, nu, Zaharie Se confirmă încă o dată părerea mea Aici au fost două rânduri de așezări La distanță cam de 1500 de ani Întâi așezarea dacică, apoi a doua. Poate chiar a unei voivodese de la care și-a luat numele satul. E. Brățarea e fără din epoca a doua. Deci nu face parte din tezaurul pe care îl cauți. Și totuși, comara Regelui Drumichete există. Am să o găsesc. Cu cât se ivesc mai multe piedici, cu atât mândresc mai tare. Nu, nu, nu. ți spune nimeni nicio piedică. Desfătuiesc însă. Pentru binele tău, renunță Tu mă sfătuiești Dar alții vor să mă oprească Domnul Iliuțe Secară Nu-l cunoști, n-ai de unde E administratorul moșiei Și a pus în gând să mă alunge De pe locul unde sap Fiindcă e al boierului bolduri Loveanu Atunci o să fie nevoit să încetez săpăturile De ce? E un deal, prin de râp și de văgăuni Nu lucrează nimeni. Nu pot pa fără învoire pe proprietate străină Bine, bine o să cumpăr locul, dacă e așa. Zaharie. Îl cumpăr, da. Le dau un schimb pământul meu din vale, care e de caritate întâi. Omule, vino-ți în fire! Are să te sărăcească patima asta! Las-o încolo de comoară nu o să o găsești niciodată! Dar de ce n-aș găsi eu? Nu mi-ai tradus tu din cărțile acelea? Pretutind din săpăturile altora au scos la lumină tezaure. De ce alții au putut descoperi și eu nu? Zaharie. Știu, știu, știu. Îți spui că mi-au stricat mințile cărțile astea și ca au nepregătit ce sunt, le pe toate prea cuvânt cu cuvânt. Dar nu mi-ai spus tu odată că dacă aș găsi comoara, am dovedit că a existat la acest geții ai noștri o mare activitate creatoare? Da, da, da. Tu susținei că s-a văzut cât de vestiți meșteri erau în arta bronzului și că nu se poate să nu fi lucrat și în aur. Ei, care aveau la îndemână aurul din munți Apuseni, nu? Văd eu că nu te pot convinge. Îmi pare rău, mai ales că de azi încolo o să ne vedem mai rar. Cum? Da, a sosit timpul să încep săpăturile în alte părți... În dobrogen, în Ialomița, nu Vlașca Pentru moment rezultatele de aici Nu-mi spun nimic nou Stăm pe loc Vă să zic că Părăsești cu totul piscul voi, Nu, poate că nu În orice caz E înțelept să lăsăm lucrurile mai domol. O vreme ar fi bine Să nu ne mai gândim deloc la ele Înțelegi, nu? Și dacă o să găsești urme noi O descoperire cu totul excepțională. Oprește-te, Zaharie Mă îngrozește gândul că sunt răspunzător de nenorocirea în care te arunci În seara aceea la cărciuma lui Tudic s-au înfățișat doi oameni necunoscuți în piscul voievodesii au făcut cinste cuvinți și au întrebat despre lucruri neensemnate, până când au ajuns la ceea ce se vede că i-adusese până aici, anume că după câte au auzit, este o comoară prin partea locului. Vă rog! Băi, oameni buni! Dacă nu vă supărați dumneavoastră, v-am spune și noi o vorbă. Noi suntem căutători de comori, dar cu altă chip și cu altă știință a treburilor acestea. Am venit să vă cerem să ne primiți și pe noi să căutăm după științele noastre. Și dacă om afla comoră... Îmi um, face parte dreaptă și satului. Aceasta pentru noi e sfânt. Iar de aflat, nicio grijă. o aflăm? Noi altfel cercetăm locurile. Tovarășul meu are o vărguță Ia, arată-o, te rog. Aceasta, o vedeți? Priviți! Priviți! A, nu, nu, nu, nu, nu! nu. Să nu vi se pară o vargă ca toate vergile. E o vărguță care își îndreaptă botișorul singură încotro simte că este de desupt aur sau argint. No, da, da, da, da. și, și ce ați putea face cu ea? Oh. Am putea găsi locul comorii. Așa așa. Aori, și după ce aflăm locul? A. Am eu aici ceva ce nu au mulți în țara românească ce, ce, Și ce, poate chiar în toată lumea Ce, ce, ce, ce, ce, ce. Ia da, da, da, da. Vedeți aici în palmă crestătura asta Cu o urmă neagră, albăstruie, sub pielea vindecat? Așa da, da, da. e, o văd da, da, da. Aici am eu iarba fiare Da, da cu aceasta deschid orice comoară din lume Dacă vreau și visteria țării o deschid cu ea Ar fi o greșeală să credem că toată lumea, în piscul voivodesei căuta pomori în săptămânile acelea Domnul Iliuță, administratorul, de pildă, nu poftea deloc la ele Altele erau gândurile domnii stai. sale oh, Lasă-mă! Lasă-mă! Lasă-mă, domnule Iliuță! Stai! Acum! Oh! Acum să te las! Acum să te mai las! De când te pândezi oh! drăcoarica! Lasă-mă! Lasă-mă! n drumul! Dăm drumul! Stai, stai, te te ce te amesteci, cată de drum Secătore, întâlnești o fată singură pe câmp și te șirepeți ca un sălbatic Dai în mine, dai tu în mine, mă. dai, dai tu, mă, ce arăt eu, ce arăt eu, ziua Săriți, oameni buni, mă omoară, săriți, săriți, oameni Cine era individul? Administratorul moșii Asta e bună, trebuia să fac cunoștință cu el zilele astea la o întâlnire de afaceri O să fie tare nostimă revederă. Ai nevoie de ceva? Spunem, când umblu pe câmp, iau cu mine o adevărată farmacie. Nu, no, nu, no, mulțumesc, domnule inginer. N-am nevoie de nimic. Știi cine sunt? Inginerul Grințescu. Dinu Grințescu, dacă nu mă înșel. Locuit la Bădia Zaharia Duh. Da. Vă cunoaște tot satul. Ați venit de atâtea ori pe aici. S-a născut o adevărată legendă în jurul dumneavoastră. Serios? Ce legendă? <hă>, lumea v-a văzut un pe pedalor cu niște aparate. Chiar ieri, cum ați sosit, ați ieșit chiar cu ele. Umblă zvonul că și dumneavoastră căutați comoara Extraordinar Un sat de ghicitori Te pomenești că știți și ce comoară Are lui Dromichet, nu? Nu ha, Slavă domnului, un om cu scaun la cap Împis cu voivodesii Nu te grăbi, ceva tot caut eu Nu-ți spun până ce nu-mi Și dumneata un secret Eu nu am secrete față de nimeni Ba da, măcar unul față de mine tot ai Cum te cheamă? Ha, ăsta era hmm. secretul Ile, nu ți-a Precup și cine ești dumneata, domnișoară Ileana Precup? Ai o existență terestră sau ești o apariție supranaturală Menită să-mi inimile oamenilor? Sunt învățătoare la școala din sat Doar atât? Hotărât lucrul satul dumneavoastră nu-și plețuiește bogățiile Poți să te însoțesc o bucată de drum? Da Nu știu dacă o fi cumva pe aici comoara lui dromichet pe care o caută Zaharia Duhu, dar o altă comoară există cu siguranță. <gătări> Și încep să cred că un destin binevoitor m-a trimis în coace ca să o descoper. Ești de acord cu mine, domnișoară Precu? Nu înțeleg ce vreți să spuneți. Vreau să spun că am găsit un adevărat tezaur de frumusețe la piscul voivodesei. Un tezaur pe care... Bineruța! <gătări> Daba de Zaharia! Te căutam, Mă Noroc am întâlnit-o eu înaintea ta, Zahario Îmi pare bine că v-ați cunoscut Dinu e un vechi prieten de-al meu Nu s-ar zice după felul cum mi-ai ascuns existența domnișoarei Precup în acest sat uitat de Dumnezeu? <laughs> <laughs> Credeți că era atât de importantă existența mea Încât să merite o atenție specială? Eu zic că da Recunosc că am greșit, dragă, Dinule Dacă ți-aș fi prezentat-o pe Irenuța... Poate că ai fi venit mai despre satul nostru Sau poate că n-aș mai fi plecat deloc oh. Vă pricepeți de minune să măgulit lumea, domnule inginer Nu obișnuiesc Zaharia poate să confirme Dar de jumătate de oră de când te-am întâlnit, domnișoara învățătoare Am senzația unui elev care ar face orice Numai să capete o notă bună din partea dumii tale. Ce pot să răspund? Corpul didactic este pur și simplu intimidat de zelul dumneavoastră Dinu a fost întotdeauna un elev ambițios Irenuțo, vrei să închizi ochii puțin? Da, de ce? Te rog, așa Hai, dă mână. Gata Brățara! Ah, eh. De ce te căutam Ce bine ai curățat-o Nu-i așa că e tare frumoasă, domnul Ingin? Foarte frumoasă Să o porți sănătoasă, Irenuțo Și să te gândești la mine De câte ori ai să o privești mi -o dăruiești? Da Dar nu se poate, nu E o minune eh. De ce? De ce să-mi o dai mie? Fiindcă tu ai găsit-o. Și fiindcă știința nu mai are nevoie de ea. Alexandru spune că brățara nu e din tezaurul regelui dromichet. M-a sfătuit să renunț la cercetările mele. Săpăturile de aici nu-l mai interesează. Ești tare mâhnit, bădie, Zaharia. Te înțeleg. Dar poate că totuși. Ce s-a întâmplat acolo? Ce fi acolo? Văd o mulțime de lume care se agită. Ce e La ce mă uitam? Poi, te necape! vezi? L-am găsit lungit cu fața în jos. înjunghiat pe la spate. Dar cine e? Că nu-l cunosc. -a. Cine? -a. Dumnezeu știe cine-a fi. A venit în sat cu iarba fiarelor care deschide comorile. Și acum în palma stângă, unde avea închis în crestură firul de iarba fiarelor, <gânt> bucata de piele e tăiată și scoasă. Vezi, prietenul lui a fugit și cu vărguța și cu iarba fiarelor. Vrei să spui că acela l-a ucis? Băi, de, de, de, cine știe? Se prea poate că acela l-a să găsească pe undeva răpuș și ascuns de a băi, treia mână. Așa e. Așa e. Toată lumea caută comori pe aici. Într-un sat în de asemenea, contagiune colectivă nu este exclus ca vreun disperat să fie ajuns până la crimă. Pe cine pălui? Ei, nu ce să pănuim. Nu ne facem noi păcate cu presupusul. Mă gândesc numai la câte o să pătimească oamenii noștri când au venit jandarmi da, da. Și toate astea din pricina ta, Zaharie. Da, da. Și da, da. storiile tale cu comoara, nu intră niște oameni cu mintea întreagă. la căutat căutat potcoave de cai mort. Da, da. La urma ormei, de ce nu te-ar strânge pe tine jandarmii, Zaharie? Da. Cine a strânit răzmerița cu comoara, nu tu? Cine s-a făcut foc și pară când a văzut că încep să o caute și alții? Nu tu? Da. Da. Tu ești cu mintea, Zaharie, și o orță nevol cu, cu puterea brațului. tu te mai bine și spune adevărat, să nu mai poartă oamenii pe drumul nevinovați. Tu ești vinovat, nu mai tu! Așa e, tu te, Zaharie, da, da, tu ești spune, tu l-ai Tu ești da, da, vinovat. Da, da, zaharie. Tu ești vinovat Nu